Колін Генрі Вілсон Книга «Паразити свідомості» Переклад Володимира Романця Читає Катерина Приходько Терлету, який підказав авторові тему цієї книжки «Перш ніж померти, я мушу знайти спосіб сказати про те важливе, що я в мені, і про що я досі не говорив». Це не любов і не ненависть, не жаль і не презирство Це сам шалений подих життя, що лине з далеких просторів і вносить у людське буття широчінь і могутню байдужу силу нелюдських істот. Бертран Рассел. Лист до Констанції Малесон від 1918 року. Попередні уваги. Паразити свідомості – це, ясна річ, неоднорідний документ, складений із наукових праць, магнітофонних записів і повідомлень про розмови з професором Остіном. Перше видання, обсягом удвічі менше від тепершнього було опубліковане невдовзі після зникнення професора Остіна 2007 року, ще перед тим, як експедиція капітана Арамзея знайшла космічний корабель «Палада». В основному воно складалося з нотаток, зроблених на прохання полковника Спенсера, і магнітофонного запису, який зберігається в бібліотеці Лондонського університету за номером 12XM. До, того, до другого видання, яке з'явилося 2012 року, було включено стенограму розмови, що її записав Леслі Пурвізон 14 січня 2004 року. До цієї стенограми було додано уривки з двох статей, які Остін написав для журналу «Історичний огляд» із його передмови до книги Карела Вайсмана «Роздуми над історією». Це нове видання повністю включає попередній текст, а також нові матеріали з так званої картотеки Мартінуса, яка протягом багатьох років була в розпорядженні місіс Сільвії Остін, а тепер міститься у Світовому історичному архіві. Редакційна корелегія у виносках навела джерела, з яких взято ті чи інші матеріали, і використала неопубліковані досі автобіографічні нотатки, які Остін написав 2001 року. Жодне з видань паразитів свідомості не слід розглядати як остаточний варіант. Ми прагнули упорядкувати матеріал так, щоб це була послідовна розповідь. Там, де це доречно, ми долучали матеріали з Остінових філософських праць. А крім того, додали один коротенький уривок із вступу до вшанування Едмунда Гуссерля, що його відредагували Остін та Райх. Отож, усім своїм викладом книжка підтверджує правдивість тих поглядів, які ми висловили в роботі «Таємниця палади» в світлі нових даних. Але зауважимо, не це було нашою метою. Ми намагалися включити в книжку весь дотичний до цієї теми матеріал і сподіваємося, що правильність такого підходу стане очевидною, коли Північно-Західний університет закінчить публікування повного зібрання творів Гілберта Остіна. Коледж Святого Генріха, Кембридж, 2014 рік. Цю частину тексту взятого з магнітофонного запису, що його зробив доктор Остін за кілька місяців до свого зникнення, текст відредагував Спенсер. Така складна розповідь, як оця, не може мати чітко визначеної початкової точки. Я не можу також дотримуватися поради полковника Спенсера. Початок мусить бути на початку, а кінець у кінці, оскільки історія воліє йти з вивистою дорогою. Найдоцільніше либонь, буде подати мою власну розповідь про боротьбу проти паразитів свідомості, а решту полишити історикам. Отже... Почалося все 20 грудня 1994 року, коли я повернувся додому зі зборів Міддлсексського археологічного товариства – на яких виголошував доповідь про давні цивілізації в Малій Азії. Це була напрочуд жвава і цікава зустріч. Немає більшого задоволення, як говорити перед уважними і вдячними слухачами про те, що найближче твоєму серцю. Якщо додати до цього наш спільний обід з прекрасним червоним вином урожаю 1980 року, то стане цілком зрозуміло, що в той... Момент, коли я встромив ключ у двері мого помешкання на Ковен-Гарден, настрій у мене був причудовий. Однак усе це лише випадкові міркування. Набагато важливіше інше – як позбутися вампірів свідомості. Опублікування фактів нічого не дасть. Історичні факти нікого не переконають. Їх просто знехтують. І все ж людям треба розкрити очі на те, яка небезпека – на них чекає. Якщо піти найлегшим шляхом і виступити на телебаченні чи опублікувати серію газетних статей, то люди спочатку, можливо, і прислухаються до мене, але пізніше відвернуться, як від божевільного. Як у такій ситуації я можу їх переконати? Хіба що порекомендувати прийняти дозу мескаліну? Інших шляхів я не бачу. Але ж хто дасть гарантію, що навіть мескалін – Десь бажані наслідки. Бо якби це було так, то я б зважився вкинути велику кількість маскаліну в міську водогінну систему. Ні, це не мисливо. З вампірами свідомості, готовими до нападу, не можна протиставити здоровий глузд для цього, він надто крихкий». Тепер я розумію, чому мої досліди у фірмі Transport Cosmetics закінчились так трагічно. Вампіри навмисне знищили тих людей, попереджаючи тим самим мене. Пересічній людині бракує розумової дисципліни, щоб протистояти їм. Ось в чому така велика кількість самогубств. Я мушу дізнатися більше про цих істот, поки я нічого про них не знаю, вони можуть знищити мене. Коли ж у мене будуть знання, тоді я знайду шляхи, як донести ці знання до людей. Уривок, який я щойно навів, це, звичайно, не початок записів Вайсмана. Я вибрав середню їх частину. Роздуми над історією – це, по суті, розтягнені міркування про природу паразитів свідомості і про їхню роль в історії людства. Ці записи викладено у формі щоденника, щоденника думок, які безперервно повторюються. Враження таке, ніби автор намагається триматися якоїсь центральної лінії викладу матеріалу, але повсякчас збочує від неї. Мене вразило те, що він міг так довго зосереджуватись. На його місці мені було б дуже важко прибаркувати свою знервованість. І я вирішив, що він просто відчув себе у відносній безпеці перед ними. Він переміг їх у першій битві і не тямився від радощів перемоги. Його головне завдання, як він казав, полягає в тому, щоб змусити людей повірити йому. Він не поспішав, вважаючи, що в нього є час. Карл знав, що коли він опублікує свої матеріали такими, як вони є, його вважатимуть за божевільного. В усякому разі, він як науковець мав звичку вивіряти факти і поповнювати їх якомога більше перед публікацією спантеличило мене тоді і спантеличує тепер те, що він нікому не намагався звіритися, навіть своїй дружині. Само по собі це вже свідчить про своєрідний стан свідомості. Він був настільки певний своєї безпеки, що вважав за недоцільне поспішати. Чи може ця інфорія являє собою ще одну вихватку паразитів? Хоч би що там було? А він і далі працював над своїми записами, впевнений в остаточній перемозі. Аж до того дня, коли вони довели його до самогубства. Неважко здогадатися, що я відчував, читаючи записи Карела. Спочатку виникла недовіра, яка то зникала, то знову поверталася протягом цілого дня, а далі стурбованість і страх. Я, мабуть, відкинув би все це, як божевільну маячню, якби не мій власний досвід, якби не відчуття, яких я зазнав на морі Каратепе. Отож, я був готовий повірити в існування вампірів свідомості. Але що далі? На відміну від Вайсмана, я не міг тримати все це в собі. Мене охопив жах. Найнебезпечнішим було спалити папери і вдати, ніби я ніколи їх не читав. У цьому разі вони б дали мені спокій. Я відчував, що ще трохи, і я збожеволюю. Читаючи, я раз по раз нервово зиркав довкола, а тоді зрозумів, що коли б вони стежили за мною, то стежили б із середини. Ця думка не давала мені спокою доти, Доки я натрапив на один абзац, у якому Вайсман порівнює їхній спосіб підслуховування із слуханням радіо. І я зрозумів слушність того порівняння. Вони безумовно перебували в глибині свідомості в найглибших закутках пам'яті. Вступаючи в власне у свідомість, вони ризикують викрити себе. Я дійшов висновку, що вони наважуються наблизитись до поверхні свідомості лише пізно ввечері, коли мозок стомлений, а увага послаблена. Цим і пояснюється. Те, що сталося на мурі Каратепе. Я вже знав, що мені робити. Треба про все розповісти Райхові. Рай був єдиною людиною, яка мені подобалась, і якій я довіряв. Трагедія Карла Вайсмана, мабуть, у тому й полягала, що він нікого не любив так, як я Райха. І через те нікому не довіряв так, як я Райхові. Звичайно, найнебезпечніше було б розповісти про все вранці на свіжу голову. Але стриматися до ранку я не міг, і тому подзвонив Райхові за нашим приватним кодом на місце розкопок. Як тільки обличчя мого приятеля з'явилося на екрані, я відчув, що до мене повертається здоловий глузд. Я запитав його, чи не хотів би він повечеряти разом зі мною. Він запитав, чи маю я до нього якусь особливу справу, і я відповів, що ні, жодної справи в мене немає. Просто я почуваю себе краще, і мені хочеться побути разом з ним. На моє щастя, якісь керівні працівники англоїдійської уранової компанії були на місці розковпаку той день і мали повертатися ракетою в діавр о 6-й годині. Рейс сказав, що о пів на сьоме він зустрінеться зі мною. Я витягнув з розетки штепсельну вилку, і в цю мить у мене сяйнув перший здогад стосовно того, чому Вайсман мовчав про них. Відчуття, що тебе підслуховують, що хтось неначе підключається до відеофону, змушувало... Діяти дуже обережно, поводитися спокійно, тримати думки в руслі буденних справ. Я замовив стіл у директорському ресторані, до якого ми мали доступ. Мені здавалося, що тут буде найбезпечніше розповісти Райхові про все. За годину перед його приїздом я знову лежав на ліжку, заплющивши очі і намагався розслабитися, вивільнити від думок свій мозок. І дивна річ, цього разу я міг розслабитися досить легко. Зосередження на власній свідомості дало свій позитивний ефект. Дещо я почав розуміти відразу ж. Будучи неприхованим романтиком, я завжди страждав від нудьги. Ця нудьга виникає від своєрідної недовіри до світу ти відчуваєш, що не можеш знехтувати її, не можеш відірвати від неї очі і забути про неї. І сидиш, уп'явшись поглядом у куток стелі, замість того, щоб слухати музику чи думати про історію, і тебе тримає якесь дивне почуття обов'язку. І от тепер я відчув, що мій обов'язок полягає в тому, щоб знехтувати зовнішній світ. Я зрозумів, що Карл мав на увазі. Для паразитів життєво необхідно, щоб ми не знали про їхнє існування. Якщо людина дізнається про них – у неї з'являється нове відчуття сили і мети. Райх прийшов рівно опів на сьому і сказав, що вигляд у мене набагато кращий. Ми випили по чарці Мартіні, і Райх розповів про новини на місці розкопок після мого від'їзду звідти. Здебільшого все зводилось до дрібних суперечок щодо кута, під яким належало робити перший тунель. О сьомій годині ми зійшли вниз вечеряти, нам виділили зручний столик поблизу вікна і кілька людей кивнули нам головами. Протягом останніх двох місяців ми стали міжнародними знаменитостями. Ми сіли за столик, замовили морожену диню, Райх взяв перелік вин. Я забрав в нього архуш, кажучи, давай сьогодні більше не пити. Чому побачиш сам? Зараз наші голови повинні бути тверзі. Він здивовано глянув на мене, що сталося? Ти ж наче казав, що на сьогодні справ ніяких не буде. Так треба було. То, що я маю тобі сказати, треба тримати поки що в таємниці. Він усміхнувся і сказав: Ну, коли так, то може нам перевірити, чи не вмонтовані в наш столик мікрофони. Я сказала, що в цьому немає потреби. Підслуховач не повірить у те, що я збираюсь сказати. Якийсь час він здивовано дивився на мене і запитав. У мене вигляд нормальної людини. Цілком. А якщо я тобі скажу, що через півгодини ти засумніваєшся в моїй нормальності? Ради Бога, викладаю вже, що там у тебе сказав Райх. Я знаю, що ти небожевільний. У чому справа? Якась нова ідея щодо нашого підземного міста? Я похитав головою. Бачачи його спантеличений вираз обличчя, я сказав, що протягом кількох годин після обіду читав записи Карла Вайсмана і додав. Мені здається, я вже знаю, чому він укоротив собі віку. Чому? Тобі краще самому почитати один уривок з його записів. Там викладено усе краще, ніж це зміг би зробити я. Але не ось у чому. Я не вірю, що він був божевільний. І це було не самогубство, а своєрідне вбивство. Говорячи, я питав себе, чи не думає він, що я з божеволів? і тому намагався бути якомога спокійнішим і здаватися якомога нормальнішим. Яке ж було Полегшення бачити, що він сприймає мої слова як слова нормальної людини. І він лише сказав: Послухай, якщо ти не заперечуєш, давай все-таки трохи вип'ємо. Ми замовили півпляшки французького червоного вина. Я теж трохи випив і виклав суть Вайсманової теорії про паразитів свідомості так стисло, як тільки міг. Я нагадав Райхові про мої відчуття на мурі Картепе і про нашу розмову. Я ще не встиг дійти до кінця своєї розподі, а моя повага і любов до Райха зросла вдвічі. Він мав усі підстави висміяти мене. Все те, що я казав, йому звучало, мабуть, як безглуздя. Однак він зрозумів, що те, що я прочитав у Вайсманових паперах, було для мене переконливим і хотів переконатися в тому також. Я пригадую відчуття нереальності, що виникло у мене після того, як ми повернулися на гору по вечері. Якщо я мав рацію, то наша розмова в ресторані була найважливішою з розмов за всю історію людства. І ось ми вдвох, звичайні людські істоти, прокладаємо собі шлях назад до моєї затишної кімнатки, а до нас щіпляються товсті імпозантні, судячи з вигляду, багаті добродії, які хочуть, щоб ми познайомилися і перемовилися з кількома фразами з їхніми дружинами. Все надто нормально і надто банально. Я дивлюся на масивну постать Вольфганга Райха, який спритно піднімається поперед мене сходами і думаю, чи справді він повірив моїй науково-фантастичній розповіді. Я відчуваю, що значною мірою мій здоровий глузд, мій стан взагалі залежить від того, чи вірить він мені». У моїй кімнаті ми випили помаранчевого соку. Тут Райх зрозумів, чому я хотів, щоб наші голови були цілком тверезі. Він навіть не закурив, як зробив би це зазвичай. Я подав йому згорток роздумів над історією і показав наведений вище уривок. Сидячи поруч Райха, я перечитав цей уривок ще раз. Скінчивши читати, він підвівся і, не кажучи й слова, почав ходити по кімнаті. Я заговорив перший. Ти розумієш, що коли це небожевільна маячня, то я, розповівши тобі про все, поставив під загрозу твоє життя. Райх на те відповів. Це мене не хвилює. Моє життя й раніше було в небезпеці. Але мене цікавить, як близько небезпека. У мене немає твого досвіду. Я не відчував так, як ти, присутності цих вампірів, свідомості поруч із собою. І тому не можу зробити ніякого висновку. Я теж не можу. Я знаю не більше, ніж ти. В інших вайсманових паперах повно роздумів про них, але нічого конкретного. Там... Нам доводиться починати мало не з нуля. Кілька секунд він уважно подивився на мене, тоді сказав: "Ти справді усе віриш?" Я відповів: "Мені б хотілося не вірити". Безглузда ситуація. Ми розмовляли наче два персонажі з роману Райдера Хагарда, а про те все було реальне. Ми поговорили про те, про все... Якихось півгодини, а тоді Райх сказав, принаймні одне ми повинні зробити негайно. Ми обидва мусимо записати все це на магнітофон, а стрічку покласти сьогодні ввечері в банк. Коли що станеться з нами вночі, це буде попередженням для інших. Адже думка про те, що ми обоє збожеволіли, буде малоймовірніша, ніж божевілля лише одного із нас. Райх має, мав рацію. Ми зробили запис на мій магнітофон, вголос читаючи уривки вайсманових записів. Останнім говорив Райх. Він сказав, що не впевнений ще, чи божевілля це було, чи ні, але обидвами схилялися до думки, що наш застережний захід цілком виправданий. Ми досі не знали, як саме поверм Вайсман. І в наших руках був його щоденник із записами, зробленими за день до самогубства, які звучали цілком нормально. Зробивши запис... Ми запечатали стрічку в пластмасову скриньку, спустилися вниз і виклали її в нічний сейф банку Англо-Інської уранової компанії. Тоді я подзвонив управителю додому, сказав, що ми вклали стрічку із записом важливої інформації в його нічний сейф і попросив зберігати там стрічку ДОТи, доки вона буде нам потрібна. З управителем ми порозумілися без труднощів. Він подумав, що це була якась важлива інформація стосовно розкопок на Англо-Інської компанії нової компанії і пообіцяв особисто простежити за її надійним збереженням. Я запропонував піти спати і пояснив Райхові, що паразити мають меншу силу над добре спочилим мозком. Ми домовилися тримати про всяк випадок лінію відеофону між нами нашими кімнатами увімкненою цілу ніч і розійшлися. Хоч була всього 10-та година, я прийняв міцнеснодійне і ліг спати. Мені не хотілося лежати і думати, і я одразу ж заснув. Мої думки були упорядковані, дисципліновані, і я керував ними без особливих зусиль. О 9-й годині наступного ранку рай збудив мене, і я аж зрадів, побачивши, що зі мною все гаразд. Через 10 хвилин він зайшов щоб разом поснідати. Саме тоді, сидячи в осяйніх сонцякімнаті і п'ючи помаранчевий сік, ми вперше ґрунтовно обговорили проблему паразитів. Наші голови були свіжі, розум насторожі, і ми записали всю розмову на стрічку. Насамперед нас цікавило питання, скільки можна буде тримати наші знання в таємниці від них. Ми дійшли висновку, що дізнатися про це, напевно, у нас немає змоги. Але ж Вайсман протримався аж 6 місяців, отже небезпека виникла не відразу. Навіть більше вони знали, що Вайсман намагався розкрити їх і чинили опір його спробам зосередитись на проблемі. Отже, за ним вони стежили з самого початку. З другого боку, я не відчував присутності чогось чужого і ворожого в той день, коли читав розмот над історією, а опанувавши початкові панічні стривоженість і страх, відчув себе винятково здоровим психічно і фізично. Я гуртував свої сили для боротьби. Моя бабуся розповідала мені якось, що в перші дні останньої світової війни люди почували себе щасливішими і дущими, ніж будь-коли перед тим. Тепер я зрозумів, у чому тут причина. Може вони ще не розуміли, що Вайсманова таємниця перестала бути таємницею. В цьому не було б нічого дивного. Ми не знали, скільки їх, якщо поняття кількості взагалі можна пов'язати з ними. Але якщо стеження за п'ятьма мільярдами людей, теперішнє населення земної колі, становило для них проблему, то небезпека була невелика. Припустімо, казав Райх, що теорія Юнга правильна і що людство має один величезний розум – безкрайний океан підсвідомого. Припустімо далі, що паразити – це істоти, які населяють глибини цього океану і остерігаються наближатися до його поверхні з остраху, що їх виявлять. У такому разі вони можуть роками не знати про те, що ми знаємо про них, якщо ми себе не викажемо потривоживши їх так, як Вайсман. У зв'язку з цим виникла проблема. Попереднього вечора ми вважали, що найоптимальніший шлях розширити наші знання про паразитів полягає в експериментуванні з психоделічними препаратами, які дадуть нам можливість досліджувати нашу свідомість. Тепер ми бачили, що це небезпечно. Що ж робити? Чи існують інші шляхи вивчення свідомості? На наше щастя, Вайсман писав про це детально. Ми дізналися про все за один день, гортаючи роздуми над історією, сторінку за сторінкою. Феноменологія Гусерля – ось той метод, який був нам потрібен. Гусерль намагався картографувати структуру свідомості або географію, як казали ми, шляхом самого лише свідомого відображення. Чим більше ми думали про це, тим більше схилялися до думки, що Гусарль мав рацію. Якщо вам треба нанести на карту невідомий континент, скажімо, джунглі Венерн, то ви не витрачатимете час на тупцювання між деревами. Ви скористаєтеся відповідними приладами і своїм вертольотом. Але при цьому ви повинні вміти бачити, що внизу, наприклад, упізнавати болотисту місцевість за кольором. Тощо. Стосовно географії людської свідомості, то тут головна проблема полягає не в заглибленні в сфери підсвідомості, а в вмінні знаходити потрібні слова для того, щоб описати те, що знаємо. За допомогою карти я можу подорожувати з Парижа до Калькутти, без карти я можу опинитися в Одесі. Отже, якщо б у нас була подібна карта людської свідомості, то людина могла б досліджувати всю територію, що лежать між... Смертю і містичним баченням, між кататонією та геніальністю. Спробую пояснити це інакше. Людська свідомість схожа на величезний електронний мозок, який може виконувати найскладніші дії. Але, на жаль, людина не знає, як керувати ним. Щоранку прокинувшись, вона підходить до панелі керування цим величезним мозком і починає повертати ручку, ручки та натискувати на кнопки. Абсурдність ситуації полягає в тому, що маючи в своєму розпорядженні величезну машину, людина знає, як виконувати на ній лише найпростіші дії, як розв'язувати найочевидніші проблеми, як забезпечувати найбуденніші потреби. Щоправда, окремі люди, як, яких ми називаємо геніями, змушують цю машину виконувати набагато складніші і захопливіші завдання. Писати симфонії, складати поеми, відкривати математичні закони. Ще інші люди, яких всього-навсього одиниці, але які відіграють найважливішу роль у нашій історії, використовують цю машину для дослідження її власних можливостей. Вони використовують її для того, аби дізнатися, що можна з нею зробити. Вони знають, що ця машина здатна створити Юпітера, Фауста, критику чистого розуму і багатомірну геометрію. А проте всі ці твори в певному сенсі були створені випадково, або принаймні інстинктивно. Що ж, до багатьох наукових відкриттів люди дійшли випадково. Але коли ці відкриття було зроблено, першим завданням учених було розкрити приховані закони, які лежать у їхній основі. Це електронний мозок, найбільша з усіх таємниць. Розкрити її – значить стати Богом. Чи ж існує вища мета застосування свідомості, ніж дослідження законів свідомості? Оце і є значення слова «феноменологія». Чи не найважливішого слова у словнику людства. Велич завдання, яка стояла, що стояло перед нами, сповнила нас святобливістю. Але не пригнітила нас, ні. Жодного вченого не пригнітить перспектива нескінченного відкриття. Знову і знову, Либо тисячі років протягом наступних кількох місяців. либо тисячу разів. Протягом наступних кількох місяців ми невпивно повторювали, що розуміємо, чому вампіри прагнули бути непоміченими. Все залежало від людства. А воно сприймало свою психічну розумову слабкість, слабкість як належний природний стан. Якщо людство починає боротися з цією слабкістю, ніщо не може стати на його шляху. Пригадую, як одного разу, ми йшли до їдальні випити чаю. Мене пиликави, вважають чи що це наркотик, перетинаючи головний майдан англо-індійської компанії, ми з жалим і співчуттям дивилися на людей довкола нас. Усі вони були зайняті своїми дрібними турботами, оплутані дріб'язковими прагненнями, тоді як ми принаймні мали справу з єдиною справжньою реальністю – еволюцією свідомості. Результат був відчутний зразу. Я почав скидати зайву вагу, самопочуття стало прекрасним, розуміве процеси почали набирати виняткової точності я мислив спокійно, повільно, майже педантично. Ми обоє розуміли, як це важливо. Вайсман порівнював паразитів з акулами, а увагу акул плавець перевертає тоді, коли хлюпається і галасує на поверхні. Нам не хотілося припуститися цієї помилки. Невдовзі ми повернулися до розкопок. Пославшись на зайнятість, стали приділяти їм мінімум часу. Зробити це було неважко, бо те, що належало робити далі, стосувалося більше інженерів, а не археологів. Грайх взагалі мав намір перевести своє обладнання до Австралії, щоб дослідити місця, які описав Лавкрафт у тіні часу. Ми обоє вважали, що ця справа варта зусиль, оскільки наші знахідки не, залиш... не залишали сумнівів у тому, що Лавкрафт був ясновидець. У серпні, пославшись на спеку, ми взяли відпустки. І Рай, і я щодня були насторожі, чекаючи появи паразитів. Працювалося нам добре і спокійно. У кожного з нас було відчуття фізичного і психічного здоров'я. І ми намагалися повсякчас бути готовими до будь-якого психічного втручання, про яке писав Карл. Ніщо не порушувало нормального плину нашого життя. І це збивало нас з пантелику. Про причину такого спокою я дізнався випадково, навідавшись на початку жовтня до Лондона. Річ у тім, що термін оренди мого помешкання на персі стріт закінчився, і я ніяк не міг вирішити, чи варто його продовжувати. Отож, ранковою ракетою я прилетів до Лондона і близько 11-ї був вже в своєму помешканні. Увійшовши, я відразу відчув, що вони стежать за мною. Місяці чекання загострили мої відчуття. Раніше я би не звернув уваги на раптове почуття пригніченості та невиразної небезпеки, поставився б до цього так, як, скажімо, до розладу шлунка. Але відтоді я багато про що дізнався. Наприклад, про те, що коли людину проймає несподіваний дріж, то це здебільшого сигнал тривоги, який сповіщає, що деякі з паразитів наблизились аж до поверхні свідомості. Дріж виникає внаслідок того, що людина відчуває присутність чогось чужого і ворожого. Отож. Зайшовши до себе в кімнату, я відразу відчув, що паразити свідомості стежать за мною. Сказати, що вони перебували тут, у моїй кімнаті, звучало парадоксально після того, як я сказав, що вони всередині мене. Це випливає з недосконалості нашої повсякденної мови. У певному розумінні всесвітня свідомість і всесвітній простір час збігаються, як вважав Вайтхед. Свідомість міститься не всередині нас, у тому розумінні, що й, наприклад, органи травлення. Наша індивідуальність – це не наче сплеск у морі свідомості, відображення загальної особистості всього людства. Отже, коли я увійшов до своєї кімнати, паразити відразу опинилися всередині мене, вичікуючи. А цікавили їх у даному разі папери. Щоб оберегти ці папери, вони й були тут». Тижні тренувань дали наслідки. Я дозволив своїй свідомості піддатися їхньому стеженню так само, як дерево піддається поривові вітру, або як людина піддається хворобі. А ще мені здавалося, що за мною стежать не акули, а радше спрути, зловорожі тварюки що зомерли і зачаїлися. Я робив свої справи, вдаючи, ніби не помічаю їх. Я навіть підійшов до шафи з письмовими матеріалами і зазирнув усередину, дозволивши поверхневим шарам моїм свідомості байдуже зреагувати на матеріали з психології. Саме в цей момент я чітко усвідомив, що в мене розвинулась нова здатність свідомості. Я був цілком відокремлений від людської істоти на ім'я Гілберт Остін, так само, як лялька в ляльковому театрі відокремлена від актуальності hora. І все ж, будучи під наглядом паразитів, я непомітно перейшов у свою стару особистість, ставши ніби її пасажиром. Я не боявся, що викажу себе. Я дуже добре керував собою. Я підключався до схем старого Гілберта Остіна, а той ходив по кімнаті, дзвонив у Гемпстед, питаючись про здоров'я місіс Вайсман, і нарешті подзвонив у Камерсхову, схову, щоб її службовці вивезли меблі, мої власні, і шафу з письмовими матеріалами на збереження. Після цього я зійшов. Шов униз і поговорив з власником будинку, а решту дня пробув у Британському музеї, розмовляючи з Германом Беллом, завідуючим відділу археології. Ось цей час я знав, що паразити і далі стежать за мною, хоча й не так пильно, як раніше. Їхня зацікавленість мною помітно послабла після того, як я наказав забрати шафу з письмовими матеріалами до камери схову. Протягом двох діб я цілком керував своєю свідомістю, спрямовуючи її лише на поточні справи, пов'язані з розкопками на каратепе. Це було не так важко, як може здатися. Все полягало в умінні ототожнити себе з якоюсь частиною самого себе, так само, як у системі Станіславського, пройнятися беловим збудженням під час обговорення розкопок тощо». Я ходив по Лондону, зустрічався з друзями, я дозволив звабити себе на вечірку у вузькому колі, показитися, як знаменитись. Вечірка перетворилась на званий вечір, там зібралося безліч людей. Господиня обдзвонила сотню своїх знайомих після того, як я пообіцяв прийти. Я навмисне дозволив своїй свідомості працювати, як і колись, тобто погано. Я дозволяв собі порозбуджуватися, а тоді пригнічуватися. По дорозі додому я віддався роздумам про те, чи не була та вечірка марною витратою часу і вирішив більше не дозволяти собі грати роль знаменитості. Коли вертоліт англинської уранової компанії приземлився в дії Арбакирі, паразити ніби зникли. Але я й далі приховував свої думки протягом двох діб. На щастя, Райх був на каратепе і у мене не було спокуси послабляти застережні заходи. Щойно він прибув, я розповів йому про свої відвідини Лондона. Я сказав, що, на мою думку, перевезення шафи з письмовими матеріалами до камери схову, очевидно, знизило їхню зацікавленість мною до нуля. Проте ми не збиралися втрачати пильність. Моя подорож до Лондона дала нам можливість сформулювати ще одну гіпотезу щодо паразитів. Безперечно вони не стежать за кожною людиною повсякчас. У такому разі чому люди не можуть просто вилікуватися, відродитися, так як ми, коли довкола немає паразитів? Це питання мучило нас цілу добу. Райх перший дав на нього відповідь. Випадково він завів розмову з дружиною Еверетта Репке. Президента англоїнської ураної компанії, її чоловік щойно перед тим відбув на два тижні на місяць. Щоб пройти курс лікування відпочинком, місіс Репке визнала, що нерви її чоловіка були розхитані. Але чому здивувався Райх? Адже справи компанії йдуть чудово. Це правда, сказала вона. Але коли людина президент такого великого концерну, як англоїнська уранова компанія, то вона звикає хвилюватися і часом не може дати собі радість цією звичкою. Ось воно що, звичка, як очевидно. Як це саме очевидно, якщо подумати? Психолог роками казали нам, що людина – це значною мірою машина. Лорд Лестер порівнював людей з дідівськими годинниками, що рухають пружини. Одна однісінька травма в дитинстві може спричинити невроз на все життя. Один-два щасливі випадки в ранньому дитинстві можуть зробити людину оптимістом на все життя. Тіло здатне знищити мікроби, хвороби за тиждень. А в свідомості мікроби, песимізму або страху живуть стільки, скільки живе людина. Чому? Тому що свідомість тяжіє до застою тоді, коли життєва снага зростає. Вона працює за звичкою, а звичку особливо негативну перебороти дуже важко. Інакше кажучи, якщо вже паразитник, Відомості накрутили людину, то далі вона функціонує як заведений годинник і потребує уваги лише раз на рік чи півтора. Крім того, Вайсман відкрив, що люди накручують одне одного, домагаючи таким чином паразитам у їхній роботі. Ставлення батьків до життя передається дітям. Один талановитий письменник-песиміст негативно впливає на ціле покоління письменників, а ті в свою чергу заражають кожну освічену людину. Чим більше ми дізнавались про паразитів, тим глибше усвідомлювали, наскільки все жахливо просто і якою майже неймовірною удачею було те, що ми розкрили їхню таємницю. Лише невиразне, як і більшість абстрактних іменників людської мови і що суть полягала зовсім в іншому. Ми природно довго думали над тим, кому б довірити нашу таємницю. Це була нелегка проблема. Ми зробили добрий початок. Але один хибний крок міг зіпсувати все. Насамперед, треба було впевнитись, що люди, на яких би ми спинили свій вибір, психічно готові сприйняти наше відкриття. Ми не боялися того, що хтось вважатиме нас божевільними. До цього нам було байдуже. Але хотіли забезпечитися, щоб часом якийсь необережно вибраний союзник не виказав нашої таємниці. Щоб виявити, чи є інші люди, які мислять у тому самому напрямку, ми прочитали багато праць з психології та філософії. Ми знайшли кілька таких мислителів, але й далі були обережні. На щастя, і Рай, і я швидко опанували методику феноменології, і що жоден з нас не був філософом і не мав передсудів, яких належало позбутися, то зерно гусерля впало на плідний ґрунт. Проте, оскільки це була битва, ми мусили навчити людей розумової дисципліни. Цілком покладатися на їхню природжену кмітливість не можна було. Належало якнайшвидше навчити їх оборонятися від паразитів свідомості. Суть полягає ось у чому. Якщо ви вже оволоділи навичками правильно користуватися своєю свідомістю, то далі все піде легко. Головне в тому, щоби зруйнувати звичку, яка виробилася в людей протягом мільйонів років, звичку звертати всю свою увагу на зовнішній світ і вважати політфантазії за своєрідний екскейпізм, утечу від щоденних проблем а не за коротку подорож у великі незнані простори свідомості. Людина повинна добре знати, як функціонує її свідомість. Не просто свідомість у звичайному значенні цього слова, а відчуття та сприймання. Я зрозумів, як важко усвідомити, що відчуття – це просто ще одна форма сприймання. Ми ж схильні тримати їх у різних комірках. Я дивлюсь на людину і бачу її. Це об'єктивне ставлення. Дитина дивиться на ту саму людину і каже, ой, який страшний дядько. У дитини виникають відчуття до тієї самої людини, і ми кажемо, що тут йдеться про суб'єктивне ставлення. Ми не замислюємось, які безглузді бувають наші класифі... класифікації, і яке сум'яття викликають вони в нашому мисленні. У певному розумінні відчуття дитини це також сприймання, але в набагато важливішому розумінні наше бачення є також відчуття. Подумайте, що відбувається, коли ви підрегулюєте бінокль. Ви крутите маленьке коліщатко, а перед очима у вас пляма. Ще один рух коліщатка, і наразу стає видно чітко і виразно. А тепер подумайте, що відбувається, коли хтось каже вам «старий такий-то помер минулої ночі». Як правило, ваша свідомість так заповнена іншими речами, що взагалі нічого не відчуваєте, або, якщо сказати точніше, ваше відчуття невиразне, нечітке, так само, як у розфокусованому біноклі. І ось через кілька тижнів ви спокійно сидите в своїй кімнаті і читаєте, щось нагадує вам про того такого-то старого, який помер, і ви на якусь мить несподівано відчуваєте глибокий сум. І відчуття увійшло в фокус. Щоб інше могло переконати нас у тому, що відчуття і сприйняття – це, по суті, те саме. Твір, який ви зараз читаєте, стосується більше історії, а не філософії. І тому я не буду заглиблюватися далі у феноменологію. Це я зробив у інших своїх книжках. А крім того, я рекомендував би для ознайомлення з предметом почитати книжки Лестера. Викладені вище зауваження з філософії потрібні для розуміння історії боротьби проти паразитів свідомості. Бо добре обміркувавши ситуацію, ми дійшли висновку, що головна зброя паразитів – це своєрідний заглушувач свідомості, який більш-менш схожий на заглушувач радара. Свідомий людський розум пильно вивчає Всесвіт повсякчас. Розбудження життя особистості, що мислить – це сприймання. Таку особистість можна порівняти з астрономом, який досліджує небо, шукаючи нові планети. Астроном відкриває нові планети завдяки тому, що порівнює давні знімки зірок з новими. Якщо зірка зрушила з місця, тоді це не зірка, а планета. Крім того, наш розум і наша інтуїція повсякчас беруть участь у процесі дослідження Всесвіту, шукаючи значень. Значення виникає тоді... Коли ми порівнюємо два випадки і несподівано починаємо розуміти, що лежить в основі обох цих випадків. Візьмімо на і простіший приклад. Внаслідок першого знайомства з вогнем у дитини може виникнути враження, що вогонь на загал дуже приємний, теплий, яскравий, цікавий. Якщо пізніше дитина спробує вструмити у вогонь пальця, то дізнається, що вогонь ще й пече. Але те, що вогонь пече, не приводить дитину до висновку, що вогонь взагалі неприємний, якщо, звісно, ця дитина не аж надто боязка і нервова. Вона накладає два враження одне на одне, як дві зоріні карти, і визначає, що одну властивість вогню треба відмежувати від інших його властивостей. Цей процес зветься навчанням. А тепер уявіть, що паразити свідомості навмисно заглушують ваші відчуття, коли ви порівнюєте два випадки, які сталися з вами. Це однаково, що поміняти астрономові лінзи, вставивши замість прозорих задимлені. Дивиться той астроном на двізоріні карти, але майже нічого не бачить. Людина мало чого навчається в таких випадках. А якщо вона ще й слабка або нервова, то робить зовсім хибні висновки. Скажімо, що вогонь поганий, бо він пече. Я перепрошую читачів за ці філософські відступи, але в даному разі вони дуже суттєві. Паразити прагнули перешкодити людям максимально розвинути свої здібності. Вони заглушували наші емоції, затемнювали наші відчуття, щоб ми залишалися у невіданні і блукали о коляса, як у тумані». І ось Вайсман у своїх роздумах про історію робить спробу розглянути історію останніх двох століть, щоб виявити, як саме паразити провели наступ на людство. Він блискуче виконує поставлене перед собою завдання. Візьмімо поетів-романтиків початку 19 століття Вотсфорта, Байрона, Шелі, Гете. Вони були цілком відмінні від поетів попереднього століття. Драйдена, Поупа та інших їхні свідомості були не наче могутні біноклі з високою здатністю зосереджуватись на сутності людства. Коли Вотсфорд рано вранці дивився вниз на Темзу з Мінстерського мосту, його свідомість загула раптом, як динамо-машина, накладаючи один на один безліч випадків. Якусь міть він дивився на людське життя згори як орел, а не з нашого звичайного червякового погляду. А коли людина дивиться на життя в такий спосіб, байдуже, хто вона, поет, учений чи державний діяч, вона охоплює одним поглядом усе життя з усіма його гранями і відтінками, вона усвідомлює значення еволюції людства. І ось саме в цей момент історії, саме тоді, коли людська свідомість зробила цей величезний еволюційний стрибок уперед, Еволюція завжди відбувається стрибками, так само як електрон стрибає з однієї робіти на іншу. Паразити свідомості пішли в наступ. Їхня компанія була організована хитро, з далекосяжними намірами. Вони заходилися маніпулювати провідними свідомостями нашої планети. Толстой мимохід зауважує про це в романі Війна і мір» оголошуючи, що окремі індивіди відіграють дуже малу роль в історії, що історія розвивається механічно, бо ж усі дієві особи тієї Наполеонової війни діляють механічно, ніби шахові фігури в руках паразитів свідомості. Вчених Паразити свідомості заохочували до догматизму та матеріалізму як, викликаючи в них глибоке відчуття психологічної небезпеки, котре змушувало вчених гарячково хапатися за науку, як за чисто об'єктивні знання. У такий самий спосіб паразити свідомості намагалися повернути свідомість Вайсмана в русло математичних проблем та шахів. На художників та письменників паразити також спрямували свої руйнівні дії і, майбуть, із жахом дивилися на таких гігантів, як Бетховен, Гете, Шеллі, розуміючи, що кілька десятків таких, як вони, змогли б твердо поставити людину на вищий ступінь еволюції. І через те Шуман та Геральдарілін були доведені до божевілля, Гофман до алкоголізму колрідж. Та де квінсі стали жертвами наркоманії, геніальних творців знищували безжалісно, як мух. Отже, нічого дивного не було в тому, що великі митці 19 століття відчували, ніби світ проти них. Нічого дивного в тому, що з оптимістичним, мужнім і гучним, як звук бойової сурми кличем Ніцше було докінчено так швидко за допомогою блискавичного удару божевілля. Я не спинятимусь на цій темі в усіх її подробицях. Вичерпно вона розкрита в книжках Лестера. Відколи ми дізналися про існування паразитів свідомості, ми, як я вже казав, уникали їхньої Підступно поставленої пастки. А була ця пастка пов'язана з історією. Історія сама по собі була їхньою головною зброєю. Вони підступно організовували історію. І протягом останніх двох сторіч історія людства стала дзеркалом слабкості людей, байдужості природи, безпорадності людини перед необхідністю. Відтоді, як ми дізналися про історію, що історію було організовано. Вона вже не могла нас обдурити. Дивлячись у минуле на Моцарта і Бетховена, на Гетта і Шелі, ми думали, скільки б ще було великих людей, якби не поразити свідомості. Ми побачили, що безглуздо говорити про людську слабкість, Сила людей була б величезна, якби її щоночі не висмоктували вампіри душ. Вже сама по собі ця інформація наповнювала нас величезним оптимізмом. І на цьому ранньому етапі той оптимізм зростав через нашу необізнаність з паразитами. Але оскільки нам було відомо, що вони надавали великого значення секретності, робили все для того, аби людство не дізналося про їхнє існування, то ми зробили висновок, за який нам довелось пізніше заплатити високу ціну, що у них не було реальної сили завдати нам шкоди. Причина самогубства карила. Безперечно турбувала нас, але місіс Вайсман дала йому цілком вірогідне пояснення. Карл пив чай із сахарином. Пляшечка з пігулками ціаністого калію була схожа на пляшечку з сахарином. Може, він перевтомився і не повітив, як у у чай ціаністий калій замість сахарину. Звичайно, запах підказав би йому, що він помилився. Але ж паразити могли якимось чином заглушити запах. Може, Карл сидів, нічого не підозрюючи за своїм столом, зосередившись на роботі, перевтомлений? Може. Ось він простягає руху до Сахарину, і один з паразитів легенько спрямовує її на кілька дюймів ліворуч. Нас із Райхом влаштовувало таке пояснення. Відразу ставало зрозуміло, як ціаністий калій мі опинитися в чаї. Крім того, це пояснення узгоджувалось з нашим поглядом, що паразити свідомості були не більш небезпечні, ніж будь-які інші паразити. Шашель – або Сумах, і що відповідні застережні заходи проти них гарантують повню, повну безпеку. Ми казали самим собі, що нас не можна буде звести зі світу так, як Карла Байсмана. Шляхів, якими паразити свідомості, могли заманити нас у пастку, як Карла, було дуже мало. Вони могли змусити нас припуститися якоїсь помилки під час їзди на автомобілі, наприклад. Міння керувати автомобілем – це вважайте інстинкт, а інстинкт можна розладнати, коли ви їдете зі швидкістю 90 миль на годину, і вся ваша увага прикута до дороги. Тоді ми вирішили за жодних обставин не сідати за кермом автомобіля, не їздити навіть тоді, коли за кермом сидить хтось інший. Шофер міг би виявитися ще приступнішим для впливів, ніж ми самі. Інша річ – вертоліт. Автоматичне радіолокаційне керування майже виключало аварію. Коли одного дня до нас дійшла чутка, що якийсь місцевий шаленець убив солдата, ми зрозуміли, що й нас може підстерегти така небезпека. Тому ми вирішили носити при собі зброю і уникати людської юрби. Протягом перших місяців усе йшло так добре, що ми сповнилися оптимізму. Коли мені було 20 чимось років, і я вивчав археологію під керівництвом Чарльза Майерза, я відчував такий захват, таку життєву снагу, ніби щойно почав жити. Але все те було ніщо порівняно з життєвою снагою, яку я повсякчас час відчував тепер. Стало цілком очевидно, що в повсякденне життя людини закралася якась суттєва помилка. Так жити далі однаково. Що наповнювати водою ванну, в якої немає затички, або їхати на автомобілі з увімкненими гальмами? Те, що мало б зміцнювати життя в сногу, щезає з кожною хвилиною. Як тільки ми це зрозуміємо, проблема відразу зникає. Свідомість переповнюється відчуттям життєздатності, і ми стаємо спроможні керувати собою. Замість того, щоб здаватися на милість, настроїв та почуттів, ми керуємо ними так само легко, як рухами своїх рук. Наслідки важко описати для тих, з ким ніколи такого не бувало. Адже люди так звикають до того, що трапляється з ними, вони застуджують. Вони страждають від депресії, вони хапаються за якусь справу, потім кидають її, вони нудьгують. Але тільки людина звертає свою увагу всередину свою свідомості, всі ці речі перестають траплятися з нею, бо вона починає керувати ними. Того вечора Райх прибув в Каратепе, і я розповію йому про своє відкриття, яке розхвилювало його ще більше, ніж мене. Дивно, але він не спробував відразу робити те саме, натомість заходився аналізувати і обговорювати зі мною перспективи, які давало моє відкриття. Звичайно, людям були відомі можливості психокінезу вже більш як півсторіччя. Райх спеціально досліджував його в університеті Дюк у Північній Кароліні. Згідно з його означенням, Психокінез – це явище, при якому індивід чинить вплив на об'єкт свого оточення, не користуючись своєю моторною системою. Отже, додає Райх, психокінез – це безпосередня дія свідомості на матерію. Райха навштовхнув на цю проблему один гравець у кості. Багато гравців у кості, сказав він, вважають, що вони впливають на те, як саме впаде кубик. Райх поставив тисячі дослідів, результати яких показали те, що я відчув на собі. Тобто, після деякого часу свідомість утомлюється від психокінезу. На початку досліду удач було більше, ніж потім. І в міру того, як досвід тривав, їх число зменшувалося. Отже, люди завжди мали певні задатки до психокінезу. Відколи я почав удосконалюватись у феноменології, сила моєї свідомості збільшилась завдяки тому, що я вже міг спрямовувати в психокінез Могутніший потік психічної енергії. Свідомість Райха ширяла, мов сокіл у небі, Невтримно і невгамовно. Він пророкував день, коли ми зможемо підняти руїни Кадата на поверхні Землі без будь-яких механізмів і коли людина зможе полетіти на Марс за допомогою зусиллям волі, не потребуючи космічного корабля. Його хвилювання перейшло і на мене, бо я бачив, що він мав рацію в тому, що ми зробили найбільший крок уперед і в філософському, і в практичному напрямах. Адже в певному розумінні науково-технічний поступ – це поступ у неправильному напрямі. Взяти хоча б розкопки на Карте П. Ми розглядали їх як проблему, пов'язану з чисто механічними труднощами. Як підняти місто з під мільйонів тонн землі? Покладання надій на, на машини означало, що ми перестали розглядати людську свідомість як суттєвий складник операції. І чим більше ця людська свідомість продуктує машин – які виконують роботу людей, тим менше вона бачить свої власні можливості, тим менше вона розглядає себе як активну мислючу машину. Науково-технічне досягнення людини протягом останніх сторіч лише утвердили її думку про себе як про пасивну істоту. Я сказав Райхові, що наше таке велике психічне збудження може привернути увагу паразитів. Райх відразу заспокоївся. Я нарвав маленьких клаптиків секретного паперу і спрямувавши їх до нього, через стіл сказав «рухати» Два грами паперу – це фактично все, що я можу зробити. І тому краще мені розкопувати руїни кадата кайлом і лопатою, а не своєю свідомістю. Райх також спробував привести клаптики паперу в рух, але марно. Я намагався пояснити йому секрет увімкнення свідомості, але в нього нічого не вийшло. Протягом півгодини він докладав зусиль, але не міг зрушити з місця навіть найменший клаптик паперу. Пізно ввечері він був такий пригнічений, яким я його не бачив уже давно. Я намагався підбадьорити його і сказав, що причина тут просто відсутності навички, яка може з'явитись в будь-яку мить. Мій брат плавав, міг плавати в три роки, а в мене ця навичка з'явилась аж в одинадцять. І справді, за тиждень Райх оволодів навичкою психокінезу. Він подзвонив мені серед ночі, щоб сказати цю новину. Сталося це тоді, коли він сидів на ліжку, читав книжку з дитячої психології. Думаючи про схильність деяких дітей до нещасливих випадків, він дійшов висновку, що великою мірою це зумовлювалося самим мозком дитини. Розмірковуючи про приховані можливості психіки, якими ми вчимося керувати з такими труднощами, він раптом зрозумів, що тоснісінько так, як схильна до нещасливих випадків дитина. Він тамував у собі свою здатність до психокінезу. Він зосередився на сторінці книжки, виготовленої з індійського паперу, і змусив її перегорнутися. Наступного дня я дізнався, що він не спав цілу ніч, вправляючись у психокінезі. Він переконався, що ідеаля... ідеальним матеріалом для таких вправ були спалені клаптики сигаретного паперу. Вони такі легкі, що починаються рухатися від найменшого зусилля свідомості. Навіть більш слабенький подих здатен закрутити ними, а свідомість у цю мить може підключатись до руху і використовувати їхню енергію. Згодом Райх почав робити набагато більші успіхи в психокінезі, ніж я. Його мозок був набагато сильніший, якщо говорити про простий церебральний викид. Через тиждень він учинив неймовірне, змусив птаха змінити напрям свого лету, зробити два кола над його головою. Цей вчинок мав комедні наслідки, бо кілька секретарок бачили все це з вікна, і одна з них розказала про нього журналіста. Коли один з журналістів запитав Райха, що то було за прикмета, коли чорний орел кружляв над його головою – Передаючись з уставу, ста обросла всілякими малоймовірними подробицями. Мій приятель мусив удатись до вигадки. Він сказав, що всі в його сім'ї завжди любили птахів, і що сам він міг приваблювати їх до себе за допомогою специфічного тоненького посвисту. Протягом усього наступного місяця секретарка Райха тільки та й робила, що відповідала на листи від товарист птахолюбів, які просили його прочитати їм лекцію. Після цього Райх вправлявся в психокінезі лише в стінах своєї кімнати. Я в цей час не дуже цікавився своєю здатністю до психокінезу, бо не уявляв, навіщо це мені треба. Я докладав таких неймовірних зусиль, аби перенести аркуш паперу через кімнату за допомогою психокінезу, що легше було б підвестись і перенести його. І тому, коли я читав останню дію драматичної пенталогії Бернарда Шоу «Назад до Мафусаїла», які його стародавні, можуть відрощувати в себе за допомогою самої лише волі, заві руки і ноги, то відчував, що Шоу вийшов далеченько за межі можливого. Дослідження невідомих країв свідомості було захопливішою і вдячнішою справою, бо відкривало неймовірно цікаві перспективи. Люди так звикли до обмеження своєї психічної діяльності, що сприймають це як належне. Вони нагадують хворих, які забули, що таке здоров'я. Моя свідомість могла тепер оперувати такими планами на майбутнє, такими перспективами, про які я раніше і не мріяв. Наприклад, я завжди був дуже слабкий у математиці. Тепер я без найменших труднощів зрозумів теорію функцій, багатомірну геометрію, квантову механіку, теорії ігор або групову теорію. Я також переглянув 50 томів творів Нікола Бурбакі, на сон грядущий і переконався, що можу пропускати цілі сторінки, бо все було ясно і без докладних пояснень. Я побачив, що вивчення математики було корисне з багатьох поглядів. Повертаючи свою свідомість до моєї давньої любові, історії, я міг легко усвідомити, який період образно майже реально побачити всі його тонкощі й подробиці. І та реальність була така хвилююча, що витримати її було майже неможливо. Моя свідомість ширяла у височині піднесеного споглядання, ризикуючи перевернути увагу паразитів. Через те я й переключився на математику. Тут моя свідомість могла робити які завгодно інтелектуальні переверти, кулею проноситися з одного кінця математичного всесвіту до іншого і все-таки залишатися емоційно поміркованою. Райх зацікавився моїм випадком із секретаркою за сусіднім столиком, бо й сам хотів провести деякі досліди в цьому напрямку. Він встановив, що близько 50% жінок і 35 чоловіків у англо-індійській урановій компанії були сексуально перезаряджені. Певною мірою це, звичайно, було пов'язане зі спекою – та незадовільними побутовими умовами. При такій інтенсивності статевих емоцій важко було чекати, щоб рівень самогубств у англо-індійській ураної компанії був низький. Він справді був винятково високий. Обговоривши ситуацію, ми з Райхом виявили причину цього явища. Статева напруженість і високий рівень самогубств були прямо пов'язані між собою і, звичайно ж, зумовлювалися діяльністю паразитів. Секс – це одне з найглибших джерел задоволення людини. Статевий потяг і еволюційний потяг тісно пов'язані між собою. Якщо статевому потягу ставити перепони, він перел'ється через край і в пошуках виходу під шляхами. Один з них – безладній зносини. Був дуже поширений у англо-індійській урайновій компанії. Відбувається фокусація емоцій. Чоловік гадає, що, наприклад, жінка, яка звернула на себе його увагу, може дати йому статеве задоволення і пропонує стати. Їм.